Birane teme, birani gosti U najodabranijem mjesecu Ramazanski program Radia Bir Serijal emisija Živi Islam Svakoga dana od 14 sati Sva četiri priznata mezheba pravne škole bazirana su na Kur'anu i poslanikovoj praksi. Po tome oni su postojali i u njegovo vrijeme, ali ne po imenu, po kojem su danas poznati. Mesheba je bilo, a i danas ima više nego četiri. Bitno istaći da se meshebske razlike ne tiču fundamentalnih stvari u vjeri, kao što su, na primjer, imanski i islamski šarti, broj rekata, nekog namaza i slično. Razlike su, uvjetno rečeno, u sporednim stvarima, a svojevrsna su Božja milost muslimanskom umetu, mogućnost da se prilagodi određenom vremenu, podnjeblju, specifičnoj ljudskoj prirodi i tako itd. Drugim riječima, te razlike su svoje vrstna alternativa u specifičnim okolnostima. Poslanik je znao kako ispravno djelovati i postupati određenim trenucima. Mi nemamo poslanikovu pamet, nismo poslanici, pa da možemo reći kako ne želimo pripadati ni jednom eshebu. To je vrlo opasno. O tome je dosta pisano na bosanskom jeziku. Kada uzmemo u obzir da su muslimani u Bosni i Hercegovini po svome opredjeljenju sljedbenici Hanefijskog mesheba i maturidijske akaidske škole, a ta odrednica je uvrštena i u ustav Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, velika nam je obaveza da o Hanefijskom meshebu govorimo i u programu Radi Abdir. Tako ste jučer imali priliku slušati dio razgovora s doktorom Šefikom Kurdićem o ovoj temi. Mi danas nastavljamo ovaj razgovor. U Bosni i Hercegovini se uskorije vrijeme javljaju mnogi pokreti frakcije koji odstupaju od zvaničnog hanefijskog mesheba, a koji su strani našoj bošnjačkoj tradiciji. Najbrojniji su oni koji sebe nazivaju Selefije, a također je veliki broj Šija. Dr. Kudić nam je dao odgovor o razlici između takozvanih Selefija i Hanefija te o razlici između Šija i Hanefija, te kako se mi trebamo danas odnositi prema pripadnicima ovih pokreta. Pa što se tiče onaj Selefija danas, nažalost, oni smatraju da oni baštine nose, pronose i na neki način žive taj pravi život Selefisale, a Selefisale su prve generacije muslimana. Međutim, treba svima da, da se kaže, pokaže i dokaže da je Ebu Hanife veći Selefi od svih njih i svih nas. Dakle, nema većih Selefi od Ebu Hanife jer su oni bili ta prva generacija, bili su Ashabi Tabiini, a čak se imam naš Ebu Hanife smatra jednom Tabiina jer je četiri on, ashaba, vidio za vrijeme svog života. Prema tome, on se već računa u te, skroz mlađe tabine, ne ove starije, nego mlađe tabine. Neki gobraju etwa i tabine. Što znači, to ste prve generacije koje su zovu Selef i Sali. Znači, to su generacije koje su bile dobre, prve, zdrave generacije muslimana. Jedan od njih je bio i Ebu Hanif. <laughs> I sad neki hoće da kažu da su oni Selef i a ovo što dolazi iza se zove Halefa, ne Selef. Oni su halefije, nisu selefije kod nas, jer selefija je onaj koji je u prvim, prvim generacijama. E sad naravno, ovdje se misli pod imenom, simbolčno se kaže, mi smo selefije u smislu... Mi želimo da sledimo prvu generaciju muslimana. E to okej, dakle, to možemo uvažiti i naravno svi smo mi zainteresirani da slijedimo, jel tako, islam onakav kakav jeste, a ne, kako nam drugi onaj predstavljaju. Ne čakvu prvu generaciju, neko poslanika. Naravno. Poslanika i naravno sa lalavnom srednjem i generaciju koja ga slijedila, to su ashabi prije svega, onda izde njih tabijini. E sada ovdje postoji razlika u čemu? Samo u nekim određenim svatanjima, jer Hanefijski mezem ne pravi neku razliku koliziju sa tom prvom generacijom muslimana. Čak on je od njih praktično i od su i naslijedili dobili, on su bili bliži njima, i bili bolje shvatali vjeru nego mitrani, to oni su bolje shvatali selefusi, ali nego što smo mi, a ne možemo reći za one koji kažu za Ebu Hanifo da je slabiji selefisali od ovih današnjih koji danas žive i djeluju. Zato se ne bi složio s tim da da iko može biti bolji, je tako, selefija od našeg imam Ebu Hanife. Samo što mi to naravno razumijemo u nekom drugom kontekstu i što ljudi nekada Ona onaj ogole taj šarijat i onda ga svedu samo na, na halal i haram crno-bijelu tehniku, a mi znamo da je lijepo koloru gledat stvari i zbog toga Ebu Hanife znao lijepo da oboji, da nacrta, da sredi a to očito ljudi, daltonisti ne mogu da primijete i zbog toga mislim da postoji tu neke druge razlike ja ne vidim tu nikakvu razliku jer čitajući dijela od hanefijskih učenjaka koje su imao prilike da pogleda imao sam prilike poslom da čitam ono što je onaj radio i na koji naš beškemu je buhanife i mogu slobodno kazati da Niko od njega nije onaj moga u narovi uzove imame koji su bili iza njega Niko bolje i nije praktisirao vjeru i nije se usmjeravu na tom planu kao što... Mislim, ovo je, mislim da je to pitanje nekada neznanja, nekada je to pitanje neke, kako bi rekao, nekog nadmetanja, nekog isticanja nekih stvari ili nečega, pogotovo kad jedan narod nešto radi, onda je uvijek bilo ono in i ono malo sad kul cool da mi kažemo ovo je još bolje... Znate da mi kao uvodimo nešto što je novo, mi nemamo što uvesti na ovo što tiče namaza, posta, hađa, zakijata, sve je to rečeno u ranijim generacijama muslimana, mi to ne možemo uopće ni iskazati, mi bolje urati nego što uradila prva generacija koji su čita svoj život posvijetili tako, tim disciplinama. Mi jedino danas možemo da govorimo resimo o ne znam atomskoj fiziciji, o utjecaju toga na, na ove naše stvari, o avionima, kamionima, letećim tanjirima, stahanima i ovo se dešava ali, tako u takvu modernu svijetu i tu možemo sad razmišljati kako ćemo klanjati jednoga dana, jedino mi možemo raspraviti kako klanjati jednog dana na mjesecu kad dodemo gore u turizam recimo jednoga dana kad budu ovi vasionski brodovi nasvozili vozili, umjesto na more, u Antaliju, mi idemo malo na mjesec ili na Mars da malo prošetamo gore s poracom, e sad treba da vidimo Kako se okritati na Marsu? E, to mi rješavamo, jer to nije rješio ni jebu ani ife, ni bilo ko od njih drugi jesu letjelice, ali nije, jel tako, na samom Marsu ili na samom mjesecu. E sad mi o to možemo govoriti, ali vidite, mi stalno se svodimo na jedno rješeno pitanje namaza. I to, to je nešto što je, što je davno regulisano. I zna se kako je poslanika li se vam klanio, se po svim ezema kako se klanja. Ali ponovo mi se vraćujemo na to isto. Očito da šetan ne želi napredak, naravno, muslimana, šetan želi da izustavi u tom procesu i naravno vidjeli ste dok su Turci raspravljali o tome da li čovjek treba staviti kapu kada klanja ili može klanjati gologlav, doto su amerikanci sa Apollo 11, sa njim Armstrongom i onim drugom dvojicom sleteli na mjesec, šeteli po mjesecu, dok mi raspravljavamo o kapi. Evo tako i mi raspravljavamo o Ne znam, na mazu, kod nas se dešava jedan genocid, pa drugi genocid, pa se desiti još puno drugi stvari. Svi drugi imaju neke svoje planove, rade na osmišljavanju onoga što nam donosi budućnost, mi stano se vracimo na te iste stvari i kod nas ide li sad pitanje samo oko krpe, pitanje samo oko dlaka, pitanje oko formi namaza, dakle, ja do imao sam stotine i stotine hiljede pitanja, bio sam često otrgasas od trgasa, na ovamo, u tim sukovezu i i stari, o, o, o shvatanju i, jel tako, predužbama ovoga samog namaza i nijedan put, vjerujte, Nije Nijedan put, što je mene strahovito razočaralo, nijedan put niko, ni od starijih ljudi, ni od ovih mlađih koji se nazivaju Hanefije, koji se nazivaju Selefije, nije došao i pitao da nam kažete kako ćemo doživjeti namaz, kako ćemo zaplakati u namazu, kako ćemo doživjeti u namazu ekstazu. To me niko nikada nije pitao. Samo pitao i možemo se onim prstom micati, ne može. Da li se šire noge ovako ili onako. Da li dizati jednom ili više puta u namazu, ona je dakle to su forme koje uopće nisu bitne jer forma je ne bila uopće bitna da nije suštine ona samo malo čuva suštinu pa zbog toga je ta forma forma poput čaše i flaše a eliksir je taj glavni dakle nama suština namaza je u tome dakle da popravlja inna salate tenha anil fashaybun munkar zais ta namaz odrače odružni nevaljali negativni djela dakle to je njegova funkcija to je suština namaza A nije stajanje, hodanje, sklapanje nogu, da li bilo bliže ili ovako, ne znam, okretanje i slično. To je forma, kao što mi kad pijemo neku tekućinu, ako pijemo dobar lijek ili dobar sok, nama je bito da pijemo taj sok, a možemo ga piti iz čaše, iz vlaše, iz čase, iz bokala, iz ibrika, poput šafika, jel tako i možemo, onaj bilo, onaj na koji način, ali, ali uvijek pijemo, tu lepo sadrže tako i ovde Allah je dao da mi imamo ona je fleksibilna odnos prema namazu možemo stajati rašireni nogu možemo skupljeni nogu to je upravo prema svakoj individui kako njemu najviše odgovara imate osobe koje vole se malo više proširiti imate osobe koje vole je tako ona ide da, da bude skromnije pa se skupi imate one koji drže kao mi hanefije je tako ispod Drbuha, to jest ispod pojasa držimo one svoje ruke, to je koji ima stomak pa mu ide kad zemlji, onda ga treba dozdo prihvatiti da ne bi stomaku na mazu ne dobao goću od zemlji. Imate onih koji ima stomak, raste gore, ode u, ode u vazdu, ode u prsa, e onda ovi selefi naravno dozgo... Kerenju ga dole da ode. Ja to tako nekada šaljivo kažem, naravno nije to zbog toga, ali tu to, to je normalno onaj, dakle kako čovjeku više imponira i govorom treba tako da da se ponašao na mazu i zato poslanik Alisa on nije uvijek isto oklanjao nama. Puno da dakle, karazi keni ko samo pristup uklanjanju da ne goru zikr nakon namaza jer dakle, niti to je bilo uvijek unificiran zašto zato da da ljudima mogućnost fleksibilnosti da oni mogu da osjete tu jednu vrstu rahatluka zato je on rekao Bilalu Habešiju radijallahu ta'alahn poznatom muezinu je tako, rekao mu je kada bi htio da, da, da, da pozove da prouči ezan kaže razrahati nas Razrahti razbilale. Dakle, unesi rahatluk sa izanom, a mi ćemo u namaz doživjeti taj rahatluk. Dakle, namaz je rahatluk, a kod nas je postalo nešto što, što mi, zbog čega se mi svađamo, tako da li, da. Profesore, nažalost, svjedoci smo da danas u islamskom svijetu imamo ratove među muslimanima. Ratuju sunje i šije Saudijska Arabija Jemen nešto što nas muslimane u Bosni i Hercegovini jako boli a evo svjedoci smo da i kod nas u našim džematima ima netrpeljivosti između pristaša različitog mišljenja pa se čak dešavaju i tuče Evo imamo li ikakav lijek za to imamo li ikakav način da to prevaziđemo da tu jednu ružnu sliku popravimo Žalosno je gledat tako Naravno, stanje musim, Ana. Ali... Vrlo je teško. Naravno, ovdje, ja mislim da bi moglo se puno toga više poduzjeti. Mi možda sve to stavljamo po tepi, ali jednog dana ćemo vidjeti da će ti suhovi prerasti u ono što imamo danas u arabskom svijetu. Jer svaka ova opcija koja bude jačala, ona će osnaživati, i ona će smatrati jagom i onda će poduzimati neke mjere koje imamo danas od, od ne znam, Jemena preko Iraka, Sirije, Ona Libana i tako dalje, gdje su uvijek bile i te sektaška učenja koja su stvaro probleme pravila. Zbog toga na nama je zadatak da mi ovu našu jednu srednju opciju, to jest opciju hanefijskog mezeba, jednog tog središnjeg islama, razumijevanja tog srednjeg islama, jačamo, jačamo na uštrb ovi, jel tako, onaj fanatički sekti koje se pojavljaju ili one sekte koje vuku na jednu na drugu stranu. I mi često mi smo optužujemo jedne a mislimo da ovi drugi neće biti takvi ovi drugi će biti još opasniji zato treba voti računa i onaj mislim da je Reis Sulema dobro onaj kazao da da treba da nas ostave na neki način u to smislu da mi razvijamo islam, dakle, tog srednjeg puta koji predstavlja i Ebu Hanife, anefijski mezeb, samo s tim, naravno, digresijom koju bih ja spomenuo, da trebamo mi samo pomalo i očititi naš anefijski mezeb o svih natruha koje su došle sa strane, jer ono što je dokor Kadavi spomenuo, islam mi treba da predstavljamo, niti da mu dodajemo, niti da uduzimamo od njega ništa to je vrlo bitno. I sad naravno sve ove sekte koje pomalo dolaze i prolaze, oni umjesto da nas puste da se razvijamo i da nam pomognu, oni u stvari nama odmažu. Oni što bih rekao Kardavi ne idu da a, uvode u islam nekoga ko nije u islamu, nego oni koji su islam islamu pokušava prebaciti na neku u drugu stranu. I to je to je zlo, mislim ovog kvakta u kome se mi nalazimo. I ukoliko ne budemo mi jačali sopstvene snage unutar islamske zajednice, ukoliko ne budemo kadar koji imamo, vala Allah, nikad da nismo imali ni brojnijeg, ni, ni obrazovanijeg, ni tako sposobnijeg od velikog doktora, od velikog broja doktora nauka, magistara, profesora, moderisa, hafiza, kurana. Mislim da imamo onaj takvu strukturu da može uistinu da napravi ogromnu i sjajnu transformaciju kod nas u zajednici i u našem društvu. Međutim, mislim da, da nismo svedeni baš na to, jer ne radi se suštinski na ovim stvarima, na promjenama, jer da bismo odgojili generaciju koja dolazi, treba Boga mi ulošiti više truda i treba strateški djelot na tom planu. Jer kod nas bojim se da je Ona je više borba za fotelje, borba za istomišljenike koje trebamo da postavimo na određene funkcije i na određena mjesta. To je, čini mi se, veći prioritet brojni ljudi kod nas i u društvu i u zajednici nego što je borba da se islam onakav kakav jeste predstavi i da se očuva jedinstvo muslimana na ovom prostoru. Ja gdje sam bio, pokušavao sam ljudima i koji malo idu u ekstrem koliko moguće da i spustimo, naravno govorio, da se ne igraju sa tim jer lahko je napraviti fitne. Ali poslije, ko to da ugasi? Pogledajte, sad Amusein jeste bio često zalim nepravedan. ali ne milijon puta bolji njegovo što je Iraku danas napravilo, je li tako? Takođe Gaddafi je bio u mnogo čemu nepravedan prema svom narodu. Ali je ovo stotinu puta gore o bezvlašnje koje sad imamo u Libiji, svim drugim zemljama, nego što je predstavljio sam Gaddafi. Tako i ovaj, dakle, koncept islama koji mi živimo, neću reći ideala. Dakle, on se može u mnogome transformirati i popraviti, ali i on bolji u svakom slučaju od ovi sekti koji će pokušati da rastoče i ovo od Kiva malo što imamo. Na kraju krajeva, ova zajednica i ovaj narod i ovaj pristup unisu kićma ove zemlje. Mi ako uništimo našu zajednicu i uništimo to jedno jedinstvo, mi smo uništili kićmu zemlje i mi možemo sutra, onaj naravno, tek jaditi i kukati. Kad nas bude sutra, onaj sveli na jednu vrstu gaze, kao što sto to Palestini. Zbog toga mislim da, da treba zajednica više ulošiti truda u odgoju, u obrazovanju ljudi, u dostavljanju informacija. Nažalost, vidimo da mnogi ljudi uh, samo gledaju svoje karijere. To je meni žao, ja ne mogu to nikada preboliti, ne mogu ni jednom našem, dakle, lideru ni u zajednici, niti van zajednice koji posvijeti pažnju, ne znam, kadrovima koji su njemu, je tako, podložni, a ne razvoju strategiji pravi ideja koje treba da se sarađaju ovde, a vjerujte, mi smo imali od, od rata na ovom 20 godina sjajnog, sjajne prilike da izgradimo i svoju zajednicu i svoju državu a daleko bolji način i ja uopće nisam zadovoljna s onim što je učinjeno i mislim da ćemo jednoga dana imati prilike, kad se kajati, jer nećemo moći i drugi stvari popraviti, a onda vidite, sve se više ko rasložnjava, a mi stalno poguramo po tepi. Sve institucije nove rađaju koji ugrožavaju naše biće na kraju krajeva. Ne samo ovo biološko kako imaju ovi drugi koji radi nam sa strane, nego mislim i ovo suštinsko, islamsko biće, onu, onu substancu prave vjere i mnogi sekte nažalost pokušavaju. I evo imamo brojne naše ljude koji su čak onaj, i u zajednici koji inkliniraju takvim sektama i mislim da je to... Vrlo pogubno i ako se nešto ne poduzme, misli da će imati strahovito loše posljednice i zbog toga naravno a na nama pojedincima je Prije svega da ukažemo na to, a zajednica bi trebala da ima strategiju. Nije dobro da pojedinci sami strategiju razvije i zbog toga je bilo dobro da se svi uključimo. Ja, obzirom da sam više puta govorio, ali udarim na gluhe naravno osobe, onda ja radim na svoj način i zato sam napisao vrijeme broje knjiga koje, nadam se, osvješćuju taj narod. Sad smo uradili muslimu zbirku hadisa koja ima osam tomova petiljada stranica sa komentarima koji upravo govore na teminu anefijskog mezeva i koji smjeravaju narod jednim srednim putem koji neće otići i u jedno sektor neće otići ni desno ni lijevo jer čovjek kad skrene s puta svejedno je da li je to desna ili lijeva strana jarka, da li u lijevi jarak ili u desni jara on se izvrnu. Dakle pravi put je onaj, onaj kada je auto na tom putu, a ne u jarku. Nama nije bitno da li je to lijevo ili desno, zato imate oni koji odlaze u ekstremu, nekom desnom smislu, neki odlaze u lijevom smislu. A ja, mi imamo kapaciteta, kažem... A mnogi, nažalost, naš koriste u razne svrhe i ovi čak iz ovi sekti. A mi možemo kao zajednica, jer imamo najveću mogućnost od ovi visokoškolskih ustanova preko naših medresa, nek teba i mama, u istinu da, da, da ona odgojimo generaciju koju malo ko može da odgoji u svijetu jer imamo Allah je dao i danas i lijepe džamije, prostorne džamije, naše lijepe centre i sigurno ovde samo treba imati strategiju koju, nažalost, ja ne vidim da se razvija dovoljno Sve je tu negdje oko formalizama, svetu nešto ukišćeno, sve to kozmetički se malo mijenja, ne vidim pravu, pravu izmenu stanja i mislim da bi tu trebali svi zajednički imati više simpozija, više sastanaka, rati na tome da svi ujedinimo snage, ali odšto je ovdje se snage ne ujedinjuju, nego se samo jedna grupa koja se nađe isto mišljenika, na neki način ona preuzima sve u svoje ruke i nosi nekim tim drugim kanalima za koje ne mislim da će nam biti dobro i ja sigurno najavlijem da će sve ove sekte ovakva učenja koja nam pomalo dolaze, a mi na neki način nastavimo gluhi da ćemo sutra imati daleko teže posljedice nego ovo što su upraživali dojuče ove selefije koji su radne, na jedan način koji imaju naravno svoji dobre osobine ali imaju i ovi loši postupaka i loše metodologije rada ali ćemo vidjeti da će ovi donijeti veće zlo i to će vidjeti oni koji budu slušali nas sada a budu kasnije za 10, 15, 20 godina živi bili i onda će reći da smo mi bili u pravu zato što smo mu rekli jer je ta istorija pokazala gdje su te sekte nastale, tu je fitne nastalo, tu su problemi nastali i tako dalje i vi znate bog čeda je prekinut tako onaj sjajni hod osmanlija prema Evropi kod Beča i ko je kriv za to upravo te sekte koje su napravile sve te belaje i mislim da će ina ma ubosan nažalost pored jednog ovakvog lijepog bosnjakog mirnog naroda, finog naroda da će dovesti do do brojnih trauma od koje će nas sutra glava zapaliti Slušate emisiju Živi islam, družimo se sa doktorom Šefikom Kurdićem, a naša tema je hanefijski mesheb. Profesore, govorite o institucionalnom islamu, međutim kada pogledamo internet možemo primijetiti jedan takav haos u kojem se ne zna ni kraj ni početak. I nažalost puno je osoba koje nemaju nikakve kvalifikacije, a navodno upućuju na pravi put kako da popravimo ovo stanje. Naravno, pa zato što smo mi, sve li brojni čimbenici u našoj zajednici, su e, otišli u kancelarije i dobro se zabarikadirali u kabinetima. I mislim, ovo nije greška dajija jer oni pokušavaju na svoj način koliko mogu nešto da urade, nego i ovdje greška pomeni na sami. Mi smo dopustili taj prostor. Ne može prostor na Facebooku i na internetu rati ljudi koji ne poznaju dovoljno islam. I mene često pitaju ona Za neka pitanja, stotine pitanja svaki dan dobijem se Zapada, naši momanka koji živi tamo rade i ovdje. I pita iz određenja pitanja, ja kažem, tu je dužan da odgovori fakir, jer ja nisam fakir. A kaj, za kaj ga, a kaj dolog iz, ne znam, onaj tefsira, mufesir, oni kažu, nema ni jednog, nema ni jednog u mrežama, nema ni od jednog, ne mogu dobiti mailove jer sve je svi sakrili, sakrili se kao da su to lideri koji su nedodirljivi i ja sam fina ima rekao idite pred rihas i demonstrirajte i tražite od rejisuleme da svi naši intelektualci u islamski studenti budu dostupni ljudima poslanik ali Islami 24 sata bio dostupan ljudima mi smo se sakrili sakrili u kabinete i onda naravno ona je tako kad nema mačke miševi kolovode i normalno da se pojave ovi Vajze, upravo tako ko ste primijetili i stvarno ima onaj, strahovito loši onaj, tako djelovanje ti ljudi koji nekada nisu završili ni, ni onaj, jedna razve medrese a oni daju fetve. I to, to je problem. Ali mislim da smo i mi dali taj prostor. Mi moramo njima sužavati prostor za našim dajama. Ja smo predlagao jedne prilike našim čimbenicima da uzmu, ja njima kažem, bar 20-30 naših Ugledni da islamske zajednice, koji islam predstavljaju, dakle onakav kakav jeste srednišnji put, i da pored njegovog posla koji imaju, ne treba njima ništa poslano davati neke poslane plate, samo im davati putni trošak da idu i da vikendo obilaze omladinu počitovoj Bosni i Hercegovini diaspori. Ja vam garantijem 30 takvih ljudi koji mi imamo i koji smo mi prepoznali kao aktivne, dobre, inteligentne daje, kod nas koji imamo i sa naše fakultete u Sarajevo, Finaj, sa ovog fakulteta, raznih medresa i neki izraslije imame, vjerujte da bi stanje za godnu dana se izuzetno dobro popravilo. A nažalost mi to nema. Mi, ako imamo nekoga da održi jednu tribinu samoporedone hudbe, to, to treba odma smatrati nekim velikim uspjehom. Ali mi bi, u stvari, trebali da na način odjelimo u narodu. iz zbog toga, kažem, imamo nekoliko od ti daja iz islamske zence koji idu i stalno su u narodu i djeluju. Ali to je mali broj. oda su na ovo što mi imamo imama, mi znamo da nemaju vremena stvarno, ali zato imaju ljudi kao što smo mi profesori na fakultetima ili medresama koji imamo svoje, svoju nastavu, recimo, i ja imam onaj samo obavezu prema universitetu, pet časova sedmično. Ali ko ne koristi unutar, recimo, naše institucije da kaže izvoli buiram ovde otiđi onde saberi tu omladnu tu nego ja sam moram kanale, ili traži da nas kanale ini tražda me ili sami sami omladinski pozovu ja ja stignem. i zato sam obišo sve kontinente onaj zaverujući samo tim nekim svojim individualnim je l' tako onaj angažmanom a ne nikako institucionalnim koji mi danas nažalost nemamo institucije onaj više postoje radi sebe a ne radi onoga što bi trebale da radi. Mislim, to je jedna kritika dobro namjera, naravno, jer smo mi svi zajednica i ja želim da u zemcu svi gradimo i da iznutra i mijenjamo i zbog toga bi trebalo malo o tome više razmišljati i malo bi trebalo čuti druge ljude. Ne, ne treba se učauriti samo kabinete i oni iz kabineta ne vide dobro. Jer vjerujte, onaj ko se popne na zgradu više vidi nego na kabinetu, a mi koji hodamo po svijetu više vidimo to, čujemo taj puls naroda, ali to niko ne sliša, naravno. Ili imaju zacetani planovi i on radi se po tome kako su neki ljudi zacetali. Ali to je to je više utopija, to je isto ovo kao što imamo virtualni ovaj, životovi što su na internetu. Oni žive u tom svijetu. Mnogi su tako u našim kabinetima, oni žive u virtualnom svijetu. Oni pišu nekim teorijama, a ljudi se guše u grijesima. Ljudi propadaju. Ljudi, razumijete, ne znaju što da rade od sebe. Imate ljudi koji već, samo što nisu svisli od nuke, nemaju kome da se obrate, neće niko da ga čuje. Neći političar, neći onaj tamo u nekom socijalnoj ustanovi, on samo želi da se nekome izjada. Samo mi da to pustimo, da se narod malo nama izjada, da malo one svoje frustracije iznese, da bar svoje tuge nama samo prenese. Vjerujte, 50 puta bi stanje bilo bolje u Bosnarcu nego što je sad. Nažalost, to ne može jedna mala grupa sa ljudi koji su često na terenu, koji hodaju i tako dalje. Ja to osjetim, osjetim taj puls ljudi i vidim koliko im je drago. Kad samo dođete i sasvšate i, i malo im date neku vrstu nade, malo im progovorite o dženetu, vjerujte, ljudi suze puštaju. Kad dođete, onaj, pogotovo na zapad, kad u, to, to je, sve je to postalo mašina i sve je to jednostavno postao jedan obični šraf koga oni zavrću odvreću. I, I onda kada mu samo malo ukažete na te stvari, ljudi se spremi sve učiniti, onaj razumijete da da da možda i pomognu zenci i tako dalje. Ali ovdje mislim da ima stvari, imamo onaj dakle mogućnost. Imamo materijalna sredstva, nikad nismo bolja imali. Imamo Naj, najbolje, dakle, školovane ljude danas mislim zajednice, ja znam kada sam radio diplomski rad kod profesora Rahmeti Sukrića tada je bio doktor Rahmeti Smeljević i doktor Rahmeti Ibrahim Džanović u komisiji onaj o e, vjerskoj prostorom e, tamo ulemi ili intelektualcima unutar islamske zajednice i znam da je 20-30% svega je bilo s madresom mama to je bilo 82. godine kad sam radio rad a sada kad pogledate Gotov, svako selo ima i mama sa fakulteta, pa to je to je toliki napredak, ali nažalost mi ne vidimo napredak u zajednici da je toliki na temelju onoga što mi sad imamo, pored ovi strašnih institucija su trohoviti, jedna medresa bila, sad imamo i tri fakultete, ali tako, unutar Bosne plus one što imamo u Samčaku, pa onda imamo onaj toliko medresa, imali samo jednu, donedavno, ali ne vidim da ima veliki pomak u odnosu na ono kako je bilo mislim unutar naroda unutar ti onaj suštinski promjena koji bi trebali napraviti zato kažem apeliram na sve koji naravno mogu nešto učiniti da jedino to možemo onaj strateški da dobro odradimo koliko budemo jedinstveni koliko budemo uvažili svakog plana naše zence i svaku instituciju koje su često zapostavljene pa jedni su ono koji iznad svega, a drugi nisu ništa. I na kraju, kad uzmemo i sabiramo, vidimo da oni koji mislije da su nešto u stvari, oni samo prosipaju maglu, a nemamo ono što bi trebalo da bude unutar zajednice, da, da svi na jedan jedinstven način i ravnomjerno i ravnopravno ne učestvujemo u radu za boljitak i ove zemlje i, i ove naše zajednice. Zbog toga kažem, sve ovo što možda neko će osjetiti kao neki ton kritike, to nije stvarno kritika upućena nikome, nego meni samome, koji nisam vjerovatno dovoljno mnogije stvari, ali tako u životu odradio, ali je ovo postavljanje sebe i uvijek sam se nudio svakom od naših čimbenika da budem jedan od ljudi koji će biti službenik u službi, dakle ovih promijena u službi, je tako, onaj bolji jitka nek me koriste koliko god vaće, nažalost, malo nas koriste. Mi moramo sami naći neki modalitet kako da nešto uradimo, a nemamo, naravno, podrške od mnogih ljudi i kad se šta ponudi, on ima svoju viziju. Nažalost, te će nas vizije ukopati. Bojim se da neće puno te kozmetike samo kod nas biti, a suštine u stvari nema. Zato kažem, 20 godina je prošlo, mogli smo napraviti da pogotovo u islamskoj zajednici, ja ne vidim da smo i napravili, nismo puno makli i zato se bojim da će nam, da neće nam biti budućno družičasta koliko to ne promijenim. ono. Da ima pojedinaca to se vidi sve više, hvala Bogu i to je naše zadovoljstvo, to je je drago da pojedinaca ima među intelectualcima, među našim mamma, među uh, pripadnicima Zencije koji vidi se pokreću puno stvari, mislim to je, to je, to je lijepo, ali nemamo strateški plan kako da to ostvarimo, nego to pojedinci. Ako neko uzme i počne da radi, onda te pojedince nekako svijet pozove i oni dođu do njih. Ali imamo to plan, planski razvijeno da sada, evo recimo znamo šta bi trebalo u Hercegovini uraditi, šta bi trebalo onaj u Posavinu uraditi, šta bi trebalo i mi se evo na raspolaganje da odemo da, da se otvorbno kažu naši predvodnici i kurtiču idete u Bileću i ostajete mesi iz dana spremno da u Bileću. Bez višćega. I tamo provedem. I da okupim ljude imamo pet ljudi, pet ljudi da ujačavamo u našoj vjeri, tako, u, u svijesti, u savijesti. Međutim, nažalost, nemamo. Mi onaj, moramo sebi otvarati neke sami kapije negdje da dođemo, a onaj, naravno, ja nisam studirao, nisam prikupljao ovo znanje ovolike godine, 73. godine ko sam me res upisao, ja se intenzivno bavim e, islamom i samo odmaram, doklanjam, dok jedem i spavam. Nikad u mene odmara nema. Na tome, stano sam u svom izgrađivanju. I treba dopustiti da ljudima da to implementiraju u praksi. Mi to, naravno, pojedinci moramo onaj rad, nema institucije koja nas angažira na tom planu. Mi smo angažili na fakultetu i to je pet sati predavanje, ali bi trebalo malo iz tih kabineta da izađemo, malo da odemo u narod, jer ukoliko ne odemo u narod, taj narod se neće sam mijenjati, neće sama pita doći u Furinu, jel tako i u Peć, moraju domaćica pripremiti, mi moramo taj narod pripremiti da bi oni postali tako odgojeni, moramo bi prije svega biti odgojeni i njima prošti taj odgoj i transformirati u ono što će biti bolje. I mislim da, da se može uraditi puno, ja se nadam da, da će i ove nove strukture u zajednici pokušati to mijenjati, očekujemo ako Bog da od nije i naravno treba i malo i inicijirati, treba i naravno malo, i što mi rekli, onaj vjetar u leđajim, dati da, da, da, da se ove promjene vrše, naravno promjene na Ako bude nagvore, nije dobro, ali promjene nagolje moraju biti i nadamo se evo, da će obje strukture koje sada one pokšavaju, vidim nešto da, da rade, da kombiniraju, da, da onaj nešto reorganiziraju, da će biti od to toga, inša Allah, i da ćemo biti svi uključeni u to. Profesera, evo, vratit ćemo se na Hanefijski meseb i evo da malo nekako objedinimo sve ovo što smo pričali. Šta su savjeti za naše slušalce, kako, na koji način da zaista živi žive islam onakao kakav trebaju da živi kako na koji način da dolazi do znanja, da do, do, dolazi do, do tog pravog, ispravnog puta, do ispravnog mišljenja. Evo, na šta da se fokusiraju, šta je da odbacaju, da ne slušaju svakoga. Evo, tu, tu je neki, recimo, zaključak bi mogao, mogao da puti preporuka. Pogotovo za mladi. Da pažljivo biraju koga slušaju, da, da pažljivo traže traže svoje učitelje, a jedan od njih najvažniji, svakako treba da im bude ebullaniv. Naravno, vrlo je bitno koga slušati, jer u ovoj pomami, ovolikom, kako je ovolikom eksploziji ovi raznih šejova i nedre šejova koji se pojavljuju, pored šeja Google-a, pa onda Facebook-a, fendi i ovi razni, naravno, Fendi-a koji se pojavljuju unutar, Toga, sa čalmama, sa raznim, vidjeli ste o Ahmedijama, pojavljaju se ljudi koji nekada stvarno nisu dostane da predstavljaju Allahovo znanje i šarijat. Zbog toga treba stvarno biti oprezan u tome jer mi, gledajte, kad nešto jedemo i pijemo, vodimo računa računom svom zdravlju i dobro smo oprezni kada jedemo ili pijemo da nam hrana ne bude pokvarena. A vjerujte, ima puno onodne koji slušaju određene ljude, pogotovo ovih koji vode ka ekstremima, koji, nažalost, uopće ne prave tu razliku i onda odlaze u neku, kako god možemo otići u neku vrstu zatrovanog organizma, ukoliko jedemo hran koja je zatrovana, možemo isto zatrovani ideja postati jednog dana otići u nešto što imamo prilike vidjeti danas ovih naše ekstremne jel tako onaj neki ljude koji pomalo odmad odvajaju od tih normalnih principa odvode ih čak na trana ratišta gdje, gdje, gdje se ne zna ko koga ubija i šta ko radi zbog toga je bilo mislim pomeni vrlo zanimljivo da da se mi držimo dakle jednog srednjeg puta a to narodni slavska kazenica otprilike propagira i trebalo bi još više da propagira dakle taj srednji jedan put bez dodavanja i bez oduzimanja I onda bi trebalo na neki način i da ona preporuči, markira osobe koje se mogu naravno i slušati, jer običan čovjek ne zna ko je bolji i ko nije, naravno on pošto ne zna ono da uzima onoga koga više zadivi, koga fasinira. Ima te ljudi je vidjeli sa tamo on govori, predlači ma svaka svijeta, to nešto tamo i on sad izmišlja on govori svoju predložbu da, da, da je to nastalo da ima i ove stvari da ima tu da, da se ovaj nalazi dejal, tu i težal to i to. Tako da ni onda ljudi zadivljeni tom pričom kao nikog, od nikog nisu čuli imamo prije toga nego odovoga počeo da ga slijedi, a uglje nisu sigurni je li to njegovo znanje u temenu kojem prenosi. Čak se za mnoge od višehova koji se nalaze na, na internetu ne znam se porijeklo. Da jedan poslanik Koji god je dolazio, nije dolazio iz drugog naroda koga nisu znali. Svaki poslanik koji je dolazio bio iz tog naroda i svi su znali za njevog oca, za njevog majku, njevog dedu, Amidju, Tajđu. I ja preporučujem naše omladne da nikoga ne slušaju osim onog koga znaju. Komu je baba, komu je otac, šta je završio, gdje se je usavršio, onaj kakav je bio u životu. E teko onda možemo biti sigurni da je to znanje koje prenosi pouznano i sigurno. Sve ostalo mogu nam često mi to znamo, onaj ubasti. 50. dobri predavanje da bi 51. samo izrakli jednu neistinu koja će nas koštati možda sutra onaj džehrenemske vatre. I zbog toga ja preporučujem da se vodi računa u literaturi koja se čita io naravno imamu ili šehojma u lemu koja se sluša, a treba slušati onu ulemu koja je, dakle, na ovom zadatku pravog, ispravnog siratom ustakima, kako je poslanik Ali Slav rekao, sve ove druge crtce koje on povukao jedne prilike na Pusiskom pjesku, kako pronosi Mam Tirmizi, tu kaže na njima stoji Iblis, to su Hadi i Subolon, to su puteljci na kojima stoji Iblis i poziva u njega, a to su ove sekte koje mi danas imamo i sve oni koji vode bilo desno ili lijevo, jedini put koji je gut, kako bi onaj švabe rekli na koje Allah nije ljud, a to je taj se s takim, i mi bi toga puta trebale držati, a mi svi uz enci trebamo rate na tome da ga što više osmišljavamo, da ga jačamo i da naravno onaj, kako bi rekli, strateški dijelujemo da recimo za 5-10 godina imamo određenu strategiju ili plan razvoja je tako, ona i naša struktura i rada unutar, ali Boga mi i, i plan kako dostaviti našoj omladini, jer ukoliko mi ne dostavimo, drugi će se igra dostaviti. Evo i sve sekte koje danas djeluju, čak unutar Bosne i Hercegovine, djeluju zbog našeg nerada, a ne zbog našeg rada, jer mi da radimo ne bi mogli doći do tog svijeta lako, nego mi prepustimo svijet onako da bude u vakumu i normalno taj svijet želi nekoga da ima koji će ga predvoditi ili nekoga s kim će se družiti. Zato mi moramo naći naša modaliteta, da uz naše džamije ili centre koje pravimo da imamo upravo neki sadržaje za omladu i da imamo stalno je Allah je dao nikad više, nismo imali bar unutar zajednice koji možemo naravno rasporediti, evo, stalno kukamo. No puno medresa, ne znamo kućimo s kadrovima, imamo na fakultetima, nema više. Nije tačno, mi možemo sve te ljude uposliti, ne kao ljude koji profesionalno rade, nego uposliti ga sa nekim poslom i samo da mu se dadne dvijestotne maraka, on će biti zadovoljni, će biti uvažen i daće mu se neka prilika da se dokazuje. I mi možemo u svakom džematu postakvi pet momaka i pet djevojaka da rade sa omladnom i sigurno sve te neće moći odvući. Na kako danas odlači koliko mi budemo radili s njima. Ali ako oni nude programe, nude sagržaje, nude sportska takvičenja, nude druženja, nude razne druge modalitete, normalno da svi vole druženje, ali tako i svak voli da, da, da, da osjeti neko poštovanja, oni tako upravo rade da bi ljude odveli na taj put kojima oni žele da vodu. Pored ovi, svi svih sekti imamo i ove druge koji sad nadiru, naravno se zapada, poput Jahveni svjedoka i drugi koji stavno djeluju među muslimanima. A to je samo bitno ga odvojiti od tog pravog puta. E, zato kažem, ne, ne bi oni mogli to rati da smo mi više prilinari u društvo i u taj narod. Od toga smatram i evo moja zadnja poruka da što manje provodimo u kabinetima, što više na terenu među ljudima. Poslanik Ali Islam je vrlo malo provodio u sobi, a iše u sobi. Umisele Samo je najveći provodio tu, toliko dana je bio sa ljudima, a mi najveći dio svog života provedemo u kabinetima daleko od naroda, daleko od dale, davinskog tijelove, daleko od susrta sa ljudima, a želimo da nam se stvari promijeni. Ako ne možemo svi, to je normalno. Trebaju da budu oni koji će, naravno, dijelova trajati, prevoditi i objavljivati, a zato moramo imati bar jednu ekipu daija koja će upravo takav islam predstavljati. Ja se to predlagam i nadam se da će jednoga dana se to usvojiti, da će imati dobar na, na tom nivou u BiH, oni 30, 40, 50, 50, sjajni daija, a imamo i možemo ih prepoznati već danas, koji imaju jedno lijepo osmjerenje i koji bi zadovoljili sve aspiracije ove naše omladne. A našalost, nemamo... Nemamo onih koji će to organizirati i nemamo oni koji će to osluhnuti, jer do sad sam vidio da nas je najviše gluvi. Profesor, ovoj temi bi zaista trebalo poslijediti malo više vremena nego što predviđa vremenski i ove emisije. Nadam se da ćemo nekom drugom prijekom ponovo razgovarati o njoj. Hvala vam puno za vaš izvojeno vrijeme i za ove porke koje ste prednije u našim slušalacima. Hvala na ovom lijepom razgovoru, nadam se da će biti od koristu. Hvala vama i ovo na radiju koji širi, hajri, dobro. Cijenjeni slušalci, slušali ste još jedno izdanje emisije Živi Islam. Moj današnji gost je bio dr. Šefik Kurdić. U sutrašnjoj emisiji govorimo o fenomenu vehabizma. O tome će nam govoriti dr. Muharem Štulanović. Pratite nas i sutra u istom terminu na istim frekvencijama. Hvala vam puno za vašu pažnju.